Оде тій хаті, що в снігах. Кожен раз, коли розгулюється нічна завірюха, чомусь згадується людина, який ти так багато чим зобов'язаний, і чий голос ледь чутний ніби долинає з глибин пам'яті з далеких тернівщанських снігів. Десь там дядько Масич виконавець іде, крізь заверюхо пробивається досі ради на своє нічне чергування. В Тернівщині ми лише зрідка бачимо його, коли він кремезної статури хлібороб удівець із хотора Масичі приходить за чимось у Слободу, скажімо, до кузні чи до камниці. Неговіркий, похмуристий. З вусами якось непривітно навислими, Ось він, з'явившись зі степу, Іде толокою поважки, Сунемо в хмара. І хоч ми, слабіцькі хлопчаки, Невчимо перед ним не завинили, Щораз при його наближенні почуваємо Непояснений острах. Чи не тому, що зі своїми синами Дядько Масич Іван Поводився, як нам здавалось, Понадміру суворо, за найменшу провину котрогось, мовчки, без зайвих балачок, так усмажить батогом, що зів'єшся, що після цього й не плач. Усі його троє хлопців ходили до нашої школи. І після уроків їм, звісно, теж кортіло разом з нами погарцювати на толоці, побурюкатися із слобідськими селачами. Та яке ж то для них лихо було, коли траплялося що з тих бурюкань Котрись із братів вихопиться з розпанаханою сорочкою, на якій і гудзики усі пооблітали. Похолоне хлопець, теропіючи від жаху. Що ж це буде? Що батько скаже? Нічого, здається, грізнішого на світі не існувало для тих масачів, аніж батькове слово. Звідстані літ, часом думається тепер, а якщо за тих умовин життя і не можна було інакше? Може, щоб хлопці не розбестились, виростаючи без матері, ледоцюгами не стали? І якраз і потрібна була на них ота своєрідна батьківська педагогіка. Неважко тепер збагнути, яким нелегким було життя у того Масича, які клопоти щодень його обсідали. Від чого вираз суворості та хмарної задуми ніколи з його обличчя не зникав. Адже про кожного з хлопців батько подбай, зодягни всіх і нагодуй та ще й про їхню майбутню долю помізкуй як слід. Мав дядько масиш цілі ночі для роздумів, бо все якось так випадало, що чергувати йому всій раді доводилось частіше за інших. В усяку негоду тільки звечорію уже він і вирушає від своєї хати навпростець до Теренівщини. Іде, ступаючи важко, натужно, здавалося, всі вітри нашого степу дмуть тому чоловікові навстріч. Одначе якогось там літа Теренівщанська наша чотирикласна кінчається, лунає останній дзвоник, і доля спрямовує кого куди. Мені, скажімо, щоб далі навчатись, випало ходити в Байрачне. велике колись волосне село, де існує єдина на всю округу школа Семирічка, до якої потрапити вдається не кожному, лише найщасливіші та найзатятіші топчуть до тієї школи стежки з довколишніх сіл і хуторів. Від нашої Тернівщини байрачне аж за трьома хуторами. Добуватись туди не близька даль. Та все ж піднявшись у досвіта, Хоч не хоч пускаєшся в путь, І так впродовж цілої осіні Під усіма її мжичками, дощами, туманами. А коли зазиміло, і день став зовсім короткий, Довелося шукати притулку в Байрачному. Домовлено було з добрими людьми, що до весни дадуть мені в себе куток. Тож на рідну свою терин'ющину вдається тепер вихопитись лише раз на тиждень, на вихідний.